але від Гриші не так легко було відкараскатися. Він іще не менше півгодини розпитував про кіношників. І які вони, і як були вдягнені, і що точно говорили, і як стояли, і як сіли, і як поїхали. Хотілося людині побалакати на цю тему. Та й не дивно, якби вам, друзі, світило знятися в кіно, ви б теж, мабуть, про це балакали. Коли він нарешті пішов, журавель ляснув Марусика по плечу. «Молодець! Я так і знав, що ти це зробиш!» «Та!» – махнув рукою Марусик. «Я як подумав про ті зйомки. Кругом люди товпляться, витріщаються на тебе. Ні, це не для мене. Хай уже Гриша цим займається. Він звичний. Треба ж було Марусику щось говорити». Коли ж того вечора журавель розказав Сашкові цигану про все, той тільки хмикнув. «Ха, а мені що? Хай знімається! Хай знімається! Мені байдуже!» Але видно було, що йому не байдуже. Зовсім йому не байдуже. Бо настрій у цигана одразу покращав, очі засвітилися і навіть якась пісенька замугикалась на губах. Та коли журавель заговорив про примирення, Сашко Циган мовчки заперечно похитав головою. Видержував Марку. Не захотів перший іти з поклоном до Марусика. Він, мабуть, вважав, що з його боку головне зроблено. Від кінозйомок він відмовився. Тепер, мовляв, слово за Сашком циганом: Як легко посваритися і як важко помиритись, сумом думам. Журавель. Минуло ще кілька днів. Серпень того року був напрочуд спекотний. Пекло й смалило немилосердно. Температура сягала 35, єдиний порятунок річка. Голубеньку нашу, при всій до неї любові й повазі, на жаль, не можна назвати судноплавною магістраллю. Океанські лайнери. На неї не запливають. У більшості місць її спокійно перебродять корови. На бамбурах була лише одна глибока місцина, де можна купатися. І хоч не хоч, Сашко від цигану і Марусику доводилося там зустрічатися. І вони зустрічалися. Журавель то до Марусика підпливе побалакає, то до Сашка цигана. А вони й погляду один на одного не кинуть, удають, ніби просто не помічають, незнайомі наче. От і цього разу так було.